طرح رضی الله تعالی عنہ او دې کې هغه خلک دې بعض خلک ګورو واړو ول جمعات لرا رسې دي جمعات کې خدا زيون د استنجا پرې جوړ دیدہ دا وړو لوی بوله د پرې جوړ نه دي بعض خلکو اسان شی مونده د داغي وجدای بیا که شو کې استنجا کوي هغه غریب لوی ورزی زنه واخغه بو جمعات ترار رسي بعض جمعاتو کې داسې وي چې دا ترکیب جوړوي پاغي کې بيت الخلاء را وجدا خبر آدھا. خدا باز خلک چې دا د اسماک په کې دا کوي ندام د دا نقصان خبر ادا او ضرر دی د دې کېم دغه نقصان دې وا نبي قطادا د حضرت ابي قطاده رضی الله عنه نه روایت دان سواري دي او دا شخص سوارو د نبي عليه السلام نوم د حارث په چاوي دي عمر سو کوئی نعمان او دا مشهور صحابي دي دې دا لازمي حدیث سره د احد جنگونو نه پس پټول جهادونو کې شامل دي او دیا په کوفه کې وفات شویل د دنیا یوسل او یا احاديث منقولې یوسل او یا احاديث د حضرت ابو قتاده رضی الله عنه منقولې د حضرت ابي قتاده رضی الله عنه روایت دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمایلی دی اذا اشرب احدكم كل شيء كل قيو پتاسو کی نفلا يتنفس في لنا دی, دی سالالی فکید نوئی پدلوح کی پکید نو یو وګره د فکین من راغله کواز خلک گرمی چیس کی نو فکی ولا ور کئ دا په شریعت کې منه دي لک صبر ولوکا بعض اوقاتو کې دا سیوی ترګاری دا واغینا غړل لري کینو پوکې ولورکی بای ځانانه د پویونه پیروچلې لري کای پوکې ولورکی نو دا الله حبیب د دینه معنا کړی بعض اوقاتو کې دا سیوی وبس کې او سا پکې والے خلین دي لري کړي له دا ساده واسو دي نمند راغلي نک صالح نو خلین لري کا او وجداږي سوا وجداږي دا وا یو خزن وخت کې دی یوشي او خوال مقصد وي نو تجدا گرم گرم حرارت هوا په کې کې رداغي په متاثر خواله متصل کی یاداشې ځنی وخت دا أغین او د احساس سره داسې شیر او غرزي او په لوخ کې وګورزيږي رداغه سبب د کر کې جوړيږي دا الله حبیب صلی الله علی صنم فرمایلی کله چیس کی او د تاسونه فلا تنفس فلنا نو دې سان سانا خلیفو لوخی کی قران او سنت نو سره خبر نی د خپل خراق ستانک په طریقه نه پوي ځنه موږ یو سره د دنیا دا ډاکټر دی او دا انجنیر دی او دا وزیر دی او فلانه دی وا غریب د فراق په طریقه نه پوي نو ګوردا طریقه دا یو خو په ګس لاس سره خوراک نه کړي په خي لاس په خوراک کې جېم په خي لو ورکې په لوخي کې وسه نه لې وایذاتن خلا او کله شراشتا سن يو بيت الخلاطا او د سماعتی تراشي فلا يمذكره بيمينه نو دې نه نو کوي خپل عورت په دی ولای تمسح به یمینی او دې دې سنجام نه کوي په خلاص به سنجام نه کوي بعض علما لیکلي چې دا بخلاص سنجا حرام او بعض لیکلي چې دا مکروه ها و دې کو علما يوم صل ذکر کوي فلا هم صل ذكره ب يمینی بیت الخلاء کې بخیلاس عورت سن اورات تبخلاص نه نو نویداده دی پور خاص دی او که د دینه بار لاس او مسله ير بیت الخلاتا قزای حاجت وروب لو لو بولو تناست نو یو مسلمان نارینه زنانہ خو به اورات ته لاس نه ورنی د دین علاوه ورشی کنی شی ورلله لو باز ویدہ مقید ب فی حالت البول لو د دین اپره بمضا او بازغه حدیث سمجھیکر کړه د ثولق ابن علی رضی الله عنه حدیث درته تیر شو چې اوسړی دا الله الحبیب نے تفوسو کو عمت سے زکری فقال انه بزعت منکا پداخ استاد بدن یو ټکړه نو کلا سرن په عام حالاتو کې منو دا الله الحبیب به منې کړه متفق علیه وان به ورې ترزی